Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayudlilhu falamudillalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal lazina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu al-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi min amrina rashada. Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkihha wa man zakkaha. Anta waliyyuha wa Alhamdulillah syukur pada Allah azza wa jalla. Kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan Dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni Sambungan kita daripada kitab Fiqhul Akbar Karangan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu Rahimahullahu Ta'ala Pada muka surat 17 Iaitu di bawah tajuk Beriman kepada malaikat Kita masih lagi dalam Rukun-rukun iman jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis Rahimahullah Ta'ala Malaikat ialah makhluk yang mempunyai jisim yang latifah Iaitu halus Yang diciptakan daripada cahaya Dan ia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk Mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia Seperti makan, minum dan berkelamin Mereka diciptakan dengan fitrah ketaatan dan tidak melakukan ma'asiyah. Itu takrif umum kepada malaikat. Kemudian seterusnya muka surat 18 tugas malaikat ataupun wazifah. Wazifah tu maksud dia tugas dalam bahasa Arab. Mereka sentiasa bertasbih dan memuji-muji Allah. Wajib beriman dengan mana-mana malaikat yang disebutkan oleh al-Quran dan hadis dengan nama-nama atau dengan tugas-tugas mereka maklum apa yang kita tahu tentang malaikat ini ialah 10 orang malaikat bermula dengan Jibril yang mungkin kita selalu dah hafal daripada zaman kecil dulu okay. cuma ada beberapa nama-nama yang tidak disepakati oleh para ulama' antaranya ialah Israel dengan tugasnya mencabut nyawa kerana dalam Al-Quran hanya menyebut secara umum iaitu malakil maut tidak disebut nama yang khusus iaitu Israel dan yang seterusnya ialah israfil walaupun dalam al-quran tidak disebut nama israfil dengan jelas sebagai peniup sangkakala tapi ada hadis-hadis yang menyokong tentang nama malaikat yang meniup sangkakala iaitu dua kali sangkakala yang menghancurkan dan sangkakala yang membangkitkan Namanya ialah Israfil. Okay. Adapun yang lain itu ialah nama-nama umum. Jibril, Mikael, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir semua itulah. Okay. Tapi ada satu hadis yang lebih clear berkenaan dengan bilangan malaikat ini iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min mawdi'in" Bi-arba'i asabi' Illa malakun sajid Wa malakun qa'im Tidak ada tempat Di mana-mana di muka bumi ini Yang boleh dijarakkan dengan empat jari Melainkan di kiri dan kanannya ada malaikat Dalam hadis tu Nabi sebut At-tatissamak Wa huqqa laha anta'iq Ma min mawdi'in bi-arba'i asabi' Illa malakun sajid Wa malakun qa'im Wa malakun sa'iq Tasbih Itu semua yang disebut dalam hadith okay. Maknanya dalam hadis tu Nabi kata Tidak ada tempat Yang sebesar empat jari Maknanya dipisahkan dengan empat jari Macam sebelah ni, sebelah ni kosong Ni empat jari Malaikat di sini dan di sini ada malaikat Nak tunjuk pada kita melalui hadis tu Bilangan malaikat banyak Terlalu banyak okay. Lebih daripada bilangan manusia di atas muka bumi ni okay. Dan malaikat-malaikat itu Tidaklah ada nama yang khusus tapi kita tahu dan kita maklum, ianya ialah satu makhluk yang Tuhan cipta dalam kuantiti dan dalam bilangan yang tersangat banyak. Okay. Kemudian seterusnya, persoalan yang ditimbulkan. Muka surat 18. Mengapa iman dengan malaikat disebut sebelum kitab-kitab dan rasul-rasul? Disebut beriman dengan malaikat sebelum dari beriman dengan kitab-kitab dan rasul-rasul. Kerana melihat kepada peranan dan tugas malaikat yang membawa kitab-kitab suci daripada Allah dan para rasulnya. Bukan kerana mereka lebih mulia daripada para rasul. Ia ini terpilihnya seorang insan sebagai Nabi apabila baginda didatangi malaikat pembawa wahyu. Sebab apa sebut malaikat dulu? Dikemudiankan beriman terhadap kitab-kitab dari salah risalah Kerana antara tugas malaikat itu ialah Menyampaikan Ataupun membawa risalah sama ada kitab ataupun suhuf. Jadi tugas yang maklum kita tahu yang membawa kitab ataupun membawa wahyu ni ialah Jibril alaihis salam yang merupakan ketua kepada sekalian para malaikat. Ada banyak hadis menceritakan tentang Jibril alaihis salam. Ada hadis yang sahih dan ada hadis yang yang maaf. Bahkan ada hadis yang palsu. Yang pastinya kita tahu. Dia ialah seorang Kita nak sebut seorang pun tak betul Dia ialah satu malaikat Malaikat ni dalam bahasa Melayu Seorang malaikat pun kita sebut malaikat Tapi dalam bahasa Arab Al-Malaikah maksudnya ialah Banyak malaikat Malak maksudnya ialah satu malaikat eh, Tapi dah bahasa Melayu kita Kita guna malaikat Untuk seorang pun panggil malaikat Untuk banyak malaikat kita panggil malaikat-malaikat jadi kita lebih faham dengan perkataan malaikat tu lah tapi dalam bahasa Arab bila mana disebut malaikah maksudnya ialah lebih pada satu sebab yang mufraq dia ataupun yang tunggal dia ialah al-malak sebab tu dalam Al-Quran sebut kul innal mawta al-lazhi tafirru malakil maut dalam ayat tu Allah Taala sebut satu orang malaikat yang mencabutnya Allah okay. kemudian beriman dengan kitab-kitab wahyu bahawa Allah Azza wa Jal menurunkan kitab-kitab kepada para rasul Sebagai kalam dan wahyunya Bukan kalam manusia Wajib kepada kita beriman Dengan kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Maklum kitab tu ialah Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran lah Iman ini menunjukkan, menuntut kita Supaya beriman dengan kandungan kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dan bertindak mengikut tuntutan kita. Kita beriman dengan semua yang ada dalam isi-isi kitab sebelum ni. Cuma kita kena ketahui bahawasanya isi-isi kitab sebelum ni telah pun diselewengkan. Kecuali Al-Quran kerana itu janji Tuhan, Allah Ta'ala telah menjanji Al-Quran itu tidak diselewengkan. Di dalamnya itu terkandung peraturan syariat dan peringatan untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Kemudian beriman kepada para rasul. Beriman dengan para Rasul bererti membenarkan mereka dalam perkara yang disampaikan oleh mereka daripada pihak Allah. Dan sesungguhnya mereka telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikan. Mereka merupakan utusan pilihan Allah. Beriman dengan Rasul dan para Nabi. Iaitu mereka ni, daripada kalangan manusia, Nabi dan Rasul ni bertindak sebagai pembawa dan penerang kepada wahyu yang diberikan dan yang dikirimkan. Firman Allah Taala surah An-Nahl Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an iabudullaha wajtanibut tawud faminhum man hadallahu waminhum man haqqat alayhi ad-dalalah Maksud dia muka surat 19 dan sesungguhnya walaqad ba'athna fi kulli ummatin Kami telah mengutus dalam tiap-tiap umat Umat itu dengan makna generasi-generasi manusia Bermula Nabi Adam sampailah sekarang kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Tugas rasul itu memerintahkannya menyeru mereka. Allah Taala perintah rasul untuk seru kepada umat itu ani'budullaha wa tanibuttaghu. Ini dua tugas rasul. Yaitu hendaklah kamu menyembah Allah, yaitu mentauhidkan Allah Taala. وَجْتَنِبُ تَارُودِ Dan jauhilah daripada tarut Tarut dengan makna berhala Apa-apa saja yang dibesarkan selain daripada Allah Ta'ala Sama ada berhala tu berbentuk Benda-benda yang dibentuk oleh tangan manusia Iaitu patung, gambar yang dilukis Ataupun orang perseorangan Raja, pemimpin tertentu pun termasuk sekali dalam tu Kemudian Allah Ta'ala kata فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu waminhum alaihi Dan di antara mereka kami telah kekalkan dia di atas kesesatan okay. Ayat ni Ramai orang salah faham tu, utamanya orang khid zaman ni Dan idea untuk Orang kata apa, meragui ayat ni Sudah bermula pada zaman para sahabat lagi Iaitu adanya kelompok Qadariyah dan adanya kelompok Murji'ah. Macam yang saya selalu sebut, Qadariyah dan Murji'ah ini, walaupun zaman sekarang sudah tidak ada kumpulan dengan nama itu, tapi kefahaman cara fikir macam tu masih lagi wujud. Dan masih lagi bertebaran di kalangan manusia hari ini, sama ada orang tu orang Islam ataupun orang bukan Islam. Yaitu berfikiran bahawasanya segala benda ni Tuhan dah tetapkan dan kita ni hanya menjalankan projek Tuhan dia tak faham konsep takdir dan konsep bagaimana Tuhan menjalankan takdir dia ada takdir-takdir yang tak boleh berubah dan ada takdir-takdir yang boleh berubah dengan sebab-sebabnya okay. pertama takdir yang tak boleh berubah iaitu kita lahir dengan jantina sekian dalam bangsa sekian kita dah lahir lelaki tak boleh ubah sampai bila-bila, sampai kiamat pun. Ataupun lahir dalam bangsa tu, konar lah mana nak cari nak jadi bangsa lain, tak boleh. Okay. Dan dia ada takdir-takdir yang boleh berubah dengan sebab yang Tuhan dah aturkan. Antara takdir yang boleh berubah, satu orang yang tak cerdik, dia belajar, dia jadi cerdik. Proses dia belajar itu ialah satu turutan yang Tuhan izin. Macam mana cara Tuhan izin? Kamu kena belajar, kamu kena bersungguh, kamu akan jadi cerdik lah Kamu boleh berfikir dengan baik Tapi kalau kamu pilih untuk tak nak belajar Maka takdir kamu ialah kamu tak reti Tapi kalau kamu pilih untuk belajar Takdir kamu takkan reti Sebab itu memang Satu benda yang Tuhan dah tetapkan Belajar reti, tak belajar tak reti Dan takdir itu Kita ada kuasa pilih kita Kita nak belajar atau kita tak nak belajar okay. Sama juga dengan sesat dan tak sesat satu orang, dia dah berada dalam kesesatan Dia ada kuasa pilih untuk mengeluarkan diri daripada kesesatan Kecuali dia tak dapat apa-apa langsung sumber Untuk menjadikan dia tu kenal yang mana sesat, yang mana betul Contoh dia duduk di kawasan yang tertutup Tak sampai satu hujah kebenaran berada dia Yang ni, golongan yang dimaafkan Yang ada perhitungan lain dengan Allah Azza wa Jalla Tapi kalau orang dah beritahu Sekeliling dia orang-orang dah boleh bagi hujah dia yang pilih untuk tak nak dengar tak nak ambil masa nak fikir itu silap dia dia tak boleh kata nak buat macam mana takdir saya saya dah jadi sesat itu silap itu jawapan orang yang malas hakikatnya nak buat macam mana saya dah takdir orang susah sebenarnya dia boleh keluar pada kesusahan tu dia boleh keluar sebab semua orang lahir daripada peruk mak dia dia bukan kaya pun dia yang berusaha dengan apa yang dia faham Dengan ilmu yang dia ada Dia berusaha Dan akhirnya dia merubah Jalan takdir. takdirnya Ini konsep yang kita kena tahu Sebab inilah yang Menyebabkan sebahagian orang Dia pilih untuk putus asa Saya tak nak buat apa-apa dah Sebab saya dah rasa Tuhan dah buat macam ni Sebab tu dalam Hadis Nabi kata Suruh kita ni tafa'ul Tafa'ul ni maksud dia apa? Optimis Jatuh beberapa kali pun Tetap Bersangka Dan berharap untuk mendapat kebaikan. Nah, jadi ayat 36, surah An-Nahl ni bukan nak kata Nabi seru banyak mana pun kalau dah sesat, sesatlah orang tu. Kita kena tengok sebab apa dia sesat. Pertama dia sesat kerana pilihan dia. Yang kedua dia sesat kerana tak sampai apa-apa maklumat kebenaran pada dia. Yang ketiga dia sesat kerana dia degil. Dan yang keempat dia sesat kerana dia memang tak nak keluar daripada kesesatan tu tak nak dengar dia tutup telinga dia sedangkan benda tu tak boleh kita nak mengelai ataupun nak menetapkan diri kita dalam satu-satu benda kita kena tengok dalam semua pandangan kita bukan tengok pada satu pandangan sahaja ayat yang seterusnya dalil seterusnya beriman pada rasul ialah surah ghafir ayat 78 walaqad arsalna rusulan min qablikam minhum man qassasna alaik waminhum man lam naqsus alaik وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ مَقْصُودُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَدَمِي سُسُوغُهُنَا كَمِي تِلَاهُ مُغْتُسُ عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ فِي أَنْتَرَ مِرْكَهُ أَدَايَ كَمِي چَرِيتَ فِرْهَال كَضَامُو وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ dan ada pula di antaranya yang tidak kami cerita pada kamu Ayat ni jelas Tuhan sebut Ada Nabi Rasul yang kami cerita Maklum dalam Quran 25 orang Yang tu yang ada nama Yang diceritakan Sama ada cerita panjang, cerita pendek Tapi nama tu ada Dan seterusnya Ada Nabi Rasul yang tak dicerita Berdasarkan hadith yang diriwayatkan daripada Abu Sa'in Al-Khudri Daripada Abu Daud kalau saya tak silap Ada sebahagian sahabat pernah tanya Nabi tentang berapakah bilangan Bilangan Nabi dan Rasul Maka Nabi pun jawab Bilangan Nabi dan Rasul itu Bilangan Nabi 124 ribu Dan bilangan Rasul Ialah 300 dan beberapa belas Ada yang kata 300 lebih lah okay. Cuma nak katanya bilangan Rasul lagi sikit berbanding bilangan Nabi Melalui hadith tu tunjuk kepada kita, bilangan Nabi tu ramai. Dan boleh jadi Nabi tu ditebarkan di bangsa-bangsa selain daripada bangsa Arab dan juga Bani Israel. Sebab dalam Al-Quran dia sebut dua bangsa je. Iaitu Bani Israel dan juga Arab. Ini ialah Nabi kebanyakan keluar daripada dua bangsa ni. yaitu Nabi daripada kalangan Bani Israel yang paling ramainya dalam Al-Quran sebut. Okay. Isu seterusnya. bilamana Tuhan kata, وَمِنْهُمْ مَلَّمْ نَقْسُسْ alai. Dan di antara mereka kami tak cerita pada kamu. Siapa dia orang? Yang Nabi, yang Allah Ta'ala tak cerita ni, ada kepentingan tak untuk kita cari? Tak ada kepentingan. Bila mana Allah Ta'ala tidak zahirkan nama mereka, tapi kita percayalah Nabi ni ada pada setiap umat, setiap generasi manusia. Di mana pelosok manusia ada ni, kemungkinan ada Nabi dan Rasul yang dihantar di kawasan itu. Okay. Tapi kalau Quran tidak highlight nama tu, kita tidak perlu bersungguh-sungguh nak pergi cari, nak pergi korek riwayat-riwayat yang menyebutkan nabi-nabi lain yang tak ada dalam Al-Quran okay. sebab antara benda yang boleh memalingkan manusia daripada mencari kebenaran dia drag, drag ini maksudnya dia, orang kata apa, lengahkan kita, daripada fokus sebab nak cari riwayat-riwayat nabi yang berbagai-bagai ni dan akhirnya dia buang masa banyak situ sedangkan Al-Quran dia highlight nabi-nabi yang penting sebab nabi-nabi yang utama tu 25 orang tu dah cukup untuk bekalan hidup sampai kepada hari akhirat nanti. Dan sudah banyak untuk digali dan hakikatnya kalau kita cari-cari-cari akan sentiasa nampak benda-benda yang baru daripada daripada kisah-kisah tersebut. Cuma tinggal lagi kita nak cari ataupun tak nak. Cuma nak katanya adalah sikap manusia ni dia suka mencari nabi-nabi yang tak ada dalam al-Quran ataupun dalam hadis wa ma kana lirusulin ani yang yang penting wa ma kana lirusulin dan tidaklah harus bagi seorang rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maknanya yang pentingnya ialah dia bawa seruan daripada Allah Azza wa Jalla. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil Maka apabila Maka janganlah diingkari Apa yang dibawa oleh Rasul Kerana apabila datang Perintah Allah Menimpakan azab Yang diputuskan hukum dengan adil Pada saat itu rugilah Orang-orang yang berpegang Dengan perkara yang salah Ataupun sibuk nak tengok Nabi ni betul ke Nabi ni tak betul Sebab tu kita akan tengok Ada bermacam-macam aliran agama Yang dia orang hanya fokus Pada seorang Nabi je Dia tak nak terima Yang 25 lain yang ada dalam Al-Quran Yang ni pecahan-pecahan Daripada ahli kita. Contohnya kalau kita tengok di Iraq dia ada pengikut agama Sabianism. Yang ni hanya percaya pada Nabi Yahya, dia dajalkan Nabi Isa. Pedah apa, kerja apa yang dia orang dok buat? Tak apa pun. Tapi nak kata tertipu. Sibuk nak cari nak tengok nabi mana yang lebih aula, orang mana lebih aula. Sedangkan secara umumnya Quran tak sebut pun benda tu. Manusia memang akan mudah dipesongkan daripada apa yang tak sepatutnya dia utamakan Ini benda yang kita kena tahu Keutamaan manusia ialah memahami kalam Al-Quran dan juga kalam Nabi Itu keutamaan Tapi bila mana syaitan Dia tengok kita minat bermain dengan ayat Quran Berinteraksi dengan ayat Quran Dia tak akan sesatkan kita dengan kita pergi main benda lain Dia akan lengahkan kita dengan ayat-ayat tersebut Ini benda yang kita kena tahu Bahawasanya bisikan syaitan ni dia dia licik dan dia sangat halus Ada orang dia start dekat bacaan ni Dia baca je Dia sibuk nak perbetulkan lidah dia Sampai dia tak faham satu apa Dan kadang-kadang tindakan harian dia tu berlawanan dengan ayat yang dia baca Dengan sebab dia tak faham okay. Jadi itu antara benda yang kita kena tahu Bahawasanya bisikan-bisikan syaitan itu bermain-main Di kalangan manusia ni mengikut kepada kebiasaan dia Beriman dengan kebangkitan selepas kematian Ketentuan baik dan buruk daripada Allah Perhitungan, timbangan syurga dan neraka Semuanya itu hak Maksudnya ialah beriman bahawa ada kehidupan lain yang abadi Selepas daripada kehidupan dunia ini Itu poin dia Maksudnya lepas mati ni ada lagi kehidupan lain yang akan ditempuh Segala khabar yang diberitakan oleh Allah dan Rasul Selepas kematian sehingga ahli syurga memasuki syurga Dan ahli neraka memasuki neraka Hendaklah diimani dan diyakin Semua cerita kematian Semua cerita tentang Balasan ahli syurga Macam mana nak masuk syurga Ahli neraka Sifat neraka Bahkan cerita Alam barzah pun Sama juga okay. Sebab Ada sebahagian kumpulan Yang menidakkan hari kiamat ada kumpulan-kumpulan dalam Islam. Dia ni sebah diri-diri Islam. Tapi tak percaya hari kiamat. Antaranya Syiah. Ada setengah-setengah kumpulan dia orang tak percaya pada hari kiamat. Dia kata kita ni akan berlegar di atas dunia ni. Yang dah mati dalam kubur tu, nanti roh dia akan patah balik dalam mana-mana bayi yang akan lahir pada zaman akan datang. Cuma mungkin dia akan lahir dalam dalam badan ataupun dia akan masuk dalam dalam badan roh roh dia tu akan masuk dalam badan bayi yang beruntung sikit orang-orang yang kaya ke ini orang-orang yang baik dulu jadi Tuhan beri balasan zaman sekarang ada orang yang berfikir seperti itu ataupun kalau dia jahat sangat dia dijelmakan balik dalam bentuk binatang ini dia panggil tanasuh al-arwah ataupun reinkarnasi ini adalah kelompok-kelompok yang yang sesat ataupun yang menyeleweng Cuma nak katanya, poin dia tak percaya pada hari kebangkitan. Sebab apa? Sebab logik akal tengok dah masuk dalam tanah. Tak ada lah cerita-cerita kata kubur, luah ke apa. Sebab kalau kita gali balik pun sama. Tempat kita ni mungkin tak berlaku sangat sebab tanah kubur tidak diusik. Di negara-negara tertentu, orang jadi tebal, orang jadi tak percaya adanya kehidupan dalam kubur alam barzah ni sebab tanah kubur diusik. Tanah kubur dia buat pembangunan Kita tanah kubur orang tak peduli lah orang tak, orang, orang tak buat apa-apa Tapi setengah-setengah negara yang padat penduduk dia Yang kurang tanah dia Tanah kubur Islam ke, Cina ke, apa semua ke Dia orang akan fikir lepas 5-10 tahun Dia orang akan tambun balik tanah atas tu Dan dia orang akan buat, buat, buat, buat bangunan balik Yang tu di Singapura, tuan-tuan tengok Kubur-kubur orang Islam Dia punya limit dia 25 tahun Tak boleh lebih 25 tahun, kubur tu dah penuh dia akan tambah balik, dia akan buat rumah bertingkat-tingkat atas orang duduk elok bayar pinjaman tahun-tahun, tak kena kacau dengan hantu kena kacau dengan orang minta hutang sebab apa? sebab tu dia jadi pemikiran dia orang mati ni mati, tak ada apa sebab kita duduk bawah si mati kat sekarang ni kita ni, kita duduk tindih dia orang okay. sebab tengok dengan mata kepala mana nak ada lagi benda yang sama berlaku pada orang Orang-orang orang musyrikin jahiliah. Ya? Mati kena baham dengan binatang. Di padang pasir. Mati jatuh dalam laut pun semua. Kubur tak ada. Nak cerita azab kubur pun. Sebab tu ada orang yang, sebab dia mendahulukan akal dia, dia akan rasa benda tu tak masuk akal. Okay. Tapi kita kena beriman, walaupun benda tu, orang tu mati tak ada kubur, tak ada apa, yang pasti dia menjalani juga alam barzah ataupun alam akhirat. Hari kiamat merupakan hari akhir, merupakan akhir kepada dunia dan permulaan kepada kehidupan yang kekal abadi yang dijadikan untuk perhitungan dan pembalasan terhadap segala amalan di dunia. Za'am allazina kafaru allai yub'atsu. Kul balawarabbilatu ba'sunna latu ba'sunna thumma latunabbi'unna bima amiltum wadhālika 'alallahi yasir. Ni ayat daripada surah At-Taghabun Allah Taala kata orang-orang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka setidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Inilah ideologi. Maksudnya, tengok dari segi realiti, kita habis setakat ditanam, selesai. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan. Kemudian, kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakan. Maksudnya, Allah Ta'ala dah beri ancaman, Orang tak nak percaya, nak buat macam mana, dah dia tak nak percaya. Nah, tapi, sebagai seorang Muslim, antara ujian dan juga cabaran, ialah percaya pada benda yang tak boleh diproses dengan akal. Itu juga benda yang ada dalam agama ni. Maksud beriman dengan qabak dan qadar, ialah beriktikad bahawa setiap apa yang ada dalam alam ini, yang ada di alam ini, yang terdiri daripada kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, Sehinggalah perbuatan manusia sama ada iman, kekufuran, taat, maksiat, hidayah atau sesat Semuanya dengan qadak dan juga qadar Allah Azza wa Jalla Iradahnya, ciptaannya dan kekuasaannya Walaupun begitu Allah Ta'ala hanya mengasihi dan redha kepada iman, taat dan kebaikan Akan tetapi dia tidak redha kepada kekufuran, maksiat, kejahatan Makna qadar ialah per perkaitan atau ta'aluk ilmu dan kehendak Allah atas sekalian makhluk sejak azali sebelum kewujudan mereka lagi tidak ada yang berlaku melainkan dengan ilmu dan iradah Allah Azza wa Jal lihat Ubaidullah al-Mubarakfuri mir'at al-Mafatih syarah miskat al-Masabih okay. umumnya nak cerita tentang beriman kepada qadak dan juga qadar okay. macam saya sebut dah sikit tadi beriman pada qadak dan qadar ni adalah dua bahagian Kadar yang tak berubah. Dulu, tidak ada pembahagian qadak dan juga kadar. Dia ada satu je, kadar. Sebab tu dalam hadis Jibril, bila mana Jibril datang, saya tanya Nabi, apakah iman itu? Maka Nabi pun jawab, An billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kitabihi wa tu'minu biqadari khairihi wa syarihi dan kamu beriman dengan kadar yang baik, kadar buruk. Okey perbahasan qada dan qadar ni dia berkembang selepas daripada kewafatan nabi dia keluar perkataan qada dan keluar perkataan qadar itu ini ialah dengan sebab terkesannya orang Islam dengan falsafah dengan cara fikir daripada kawasan lain menyebabkan dia orang terfikir terlebih sikit okay. sebab tu dia keluar juga perkataan qada dan qadar dan kita pun tahu Abu Hanifah ni ialah satu orang yang duduk di kawasan yang kuat kesan falsafahnya iaitu di kawasan Iraq pada waktu itu okey sebab Iraq ni dia terkesan dengan tamadun Mesopotamia Yang memang hebat dengan ilmu falsafah ni lah okay. Cuma saya nak mudahkan kepada semua yang ada Kita nak faham konsep dalam Islam ni Konsep yang disebut dalam hadis Konsep yang Nabi nak beritahu kepada semua umat dia Qadat dan qadar ni ialah Segala benda yang akan berlaku Sedang berlaku Ataupun telah berlaku Itu semua dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla Buruk, baik, semua Tuhan tahu dan semua Tuhan buat okay. Cuma macam mana Tuhan jalankan yang buruk dan yang baik Dan kita pun tahu Tuhan ni dia reza pada benda baik Dia tak reza pada benda buruk Tapi walaupun dia tak reza pada benda buruk Dia jadikan benda buruk tu berlaku Kalau manusia nak buat Sebab tu kita akan tengok Orang yang bergelumang dengan ilmu sihir Bila mana dia baca mantra sihir Berkesan dak mantra tu pada apa yang dia nak buat Kejahatan yang dia nak buat Jadi, memang jadi pun Tapi jadinya benda tu bukan tanda Tuhan reba benda tu Macam yang kita baca quran Ketika mana Fir'aun nak berhadapan dengan Musa Dia dah start tak tahu nak buat apa Dia panggil ahli sihir Semua ahli sihir yang tunjuk sihir dia tu jadi Tapi niat Fir'aun ialah untuk Untuk melakukan kejahatan Tuhan izin jadi sebab tu kalau tuan-tuan tengok, perancangan-perancangan jahat yang mana-mana orang buat, pemimpin yang jahat ke, orang nak buat perang dunia ketiga ke, apa-apa semua, dia akan jadi. Dia memang Tuhan akan beri jadi. Apa-apa pun Tuhan akan beri jadi. Cuma Tuhan tak reba dengan benda tu. Kalau Tuhan tak beri jadi, ia akan berlawanan dengan sifat Tuhan. Salah satunya ialah pemberi mudarat. Sebab Tuhan juga ada kuasa untuk beri mudarat Ataupun ada kuasa untuk membenarkan benda yang salah. Membenarkan benda itu terjadi. Dan Tuhan pun dah sebut awal-awal, kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau kita tengok kajian, ayat-ayat apa semua, kita hidup atas dunia ni ialah kita diberi iradah. Iradah ni maksudnya kuasa pilih. Kita boleh pilih nak buat jahat, nak buat baik. Dan kedua-dua pilihan tu akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sebab tu kita jangan pelik dan jangan heran. Kenapa makin akhir zaman ni kejahatan makin banyak, benda-benda mengarut makin banyak. Orang buat benda-benda mengarut makin hari makin banyak. Dan makin diangkat orang buat benda-benda pada orang buat benda betul. Sebab itu ialah bab daripada kuasa Tuhan. Tuhan nak menjalankan kuasa dia. Tapi bukan makna kata Tuhan rebah benda tu. Macam mana orang lawan Nabi waktu Nabi hidup. Walaupun Tuhan tak suka, tak suka terhadap Orang yang lawan Nabi tu Tuhan tak suka. Dan banyak ayat Quran yang turun untuk beritahu pada Nabi dan para sahabat untuk sabar. Sebab itu ialah satu perancangan. Sebab Tuhan nak angkat manusia dan Tuhan nak rendahkan manusia sekelompok ni. Okay. Jadi ini benda kita kena fikir dengan dengan betul supaya kalau kita terkena benda susah, kita tak jadi orang yang berfikiran negatif, lemah semangat, lepas tu putus asa. Sebab tu antara sebab orang bunuh diri ke, orang kena sakit mental ke apa semua, kalau kita cek punya cek, dia akan problem dekat beriman dengan qadak dan qadar. Dia akan pergi situ. Walaupun dia rasa tak pun, saya tak ada masalah pun labak tu. Sebab orang yang putus asa, orang yang rasa nak bunuh diri, orang yang rasa sakit mental dengan benda-benda yang ada di dunia ni, dia yang tahu kekurangan dia dalam bab spiritual di mana. Dia pergi jumpa pakar psikiatrik, pakar psikiatrik boleh tanya soalan untuk trace kat mana dia punya problem. Tapi problem yang paling tahu ialah diri dia, dia tak puas dekat Tuhan di mana. Dia yang paling tahu. Okay. Dia tak puas yang mana. Dan Tuhan jalankan benda yang dia tak suka tu, mesti ada sebab. Tuhan tak jalankan saja-saja nak kacau dia, bukan. Mesti ada benda yang dia buat tak balance juga Sehingga menyebabkan keluarnya Benda buruk yang berlaku pada diri dia okay. Cuma nak katanya Walaupun orang tu dia buat benda baik Kalau dia buat benda baik Macam Nabi Nabi SAW ni kehidupan Nabi ni semua baik okay. Tapi dalam Nabi duk buat baik tu Nabi kena tak benda jahat Nabi kena juga benda jahat okay. Tapi macam mana Nabi berinteraksi Dengan benda-benda jahat yang kena pada dia ha, Yang tu yang kita nak ikut Nabi yang tempat ni ataupun part ni yang paling payah Sebab Nabi dia tidak melatah Dengan benda-benda buruk yang kena pada dia Bukan tak melatah langsung Nabi pernah lemah Nabi pernah juga drag emosi dia Jatuh emosi dia, drop emosi dia okay. Tapi Cara Nabi menyembuhkan balik benda Agama-agama ni tuan-tuan Agama yang kita anuti ni solat, puasa, zakat apa-apa semua Nanti nak puasa pulak Nanti nak bayar zakat pulak Nanti haji apa semua ni Semua benda ni Fungsi dia lah untuk menyeimbangkan hidup atas dunia untuk ikut arahan Tuhan. Itu benda yang kita boleh tengok daripada semua urusan agama ni. Tuan-tuan berzikirlah banyak mana pun. Tuan-tuan okay. jangan fikirlah kepala solat, zikir, semua benda ni akan beri satu keajaiban luar biasa yang tak berlaku pada orang lain yang menyerupai karamah-karamah Nabi-Nabi mujizat Nabi-Nabi ataupun karamah-karamah orang saleh. Yang tu boleh jadi. Kita letak tepi dulu yang itu. Cuma kehidupan satu orang Muslim yang normal, dia hidup di atas sebab-musabab yang berjalan pada diri dia. Sebab-musabab yang berjalan pada diri dia sendiri. Okay. Dengan cara itulah, dia akan clear dalam bab beriman kepada qabak dan qadar ni. Nah, sebab kalau orang tengok, kalau orang tak faham bab ni, dia akan meragui semua ketentuan Tuhan. Rumah tangga dia bergolak, dia mula nak salahkan Tuhan. Mak ayah dia, kalau budak muda lah, mak ayah dia selalu bergaduh sehingga menyebabkan dia terganggu, akhirnya dia salahkan Tuhan. Okay. Tapi kalau kita tengok, kalau setakat ada sebahagian budak-budak muda lah, dia buat alasan dia malah nak beragama dengan sebab mak ayah yang bergaduh pun semua. Kalau kita tengok, kalau saya cakap mudah lah mungkin orang kata, ustaz cakap mudah. Okay. Tapi kita nak tengok dari segi realiti lah ada sebahagian orang muda ni dia depress sebab tengok mak ayah dia bergaduh sampai bercerai okay. pertama kita kena tahu mak ayah kita yang bergaduh bercerai tu dua-dua tu muslim lagi orang Islam dia tak kena teruk macam Nabi Ibrahim mak ayah tu kafir okay. Ber berurusan dengan mak ayah yang kafir dan kerah kepala dengan berurusan dengan mak ayah yang bergaduh dengan sebab isu rumah tangga dia tapi dia masih lagi boleh boleh nak dengar kita ia lebih ringan berbanding berurusan dengan mak ayah yang kafir Cuma manusia ni dia kontang Dia kurang Daripada pengetahuan-pengetahuan umum Itu yang menyebabkan dia rasa dia kena Sekali tu dialah yang paling teruk berbanding orang lain Dia tak boleh nak ubati Perasaan dia Sehingga dia rasa apa yang dia kena tu Sebenarnya dia boleh bangkit lagi Sebab tu lah tuan-tuan kalau tengok Ada orang dia tersepak batu Tersepak batu rebah Jatuh Akhirnya dia Tak nak keluar rumah sebab takut tersepak batu seterusnya. Dia ada orang, dia, dia punya lemah tu, tak nak keluar. Nanti ada batu mana lagi, aku tersepak, jatuh pula. Tengok dia punya pemikiran. Ada orang, orang konspirasi, nak jatuhkan dia, nak hilangkan dia daripada dunia. Tapi dia boleh makan, tidur, elok. Tahu-tahu boleh bayang, dua orang yang berbeza. Macam mana dia melihat suasana? Ada orang, setakat kena komen, kena komen sepatah je. Deactive FB. Duduk dalam bilik kunci Makan orang hantar depan pintu Ada orang lain dah sampai surat saman Dah naik mahkamah tu Hidup riang-ria Maksudnya ok lagi dia punya kehidupan tu okay. Ini cara manusia memandang Sebab tu bila mana kita bercakap tentang Qadat dan Qadar ni Ianya lah bagaimana dia manage kehidupan dia okay. Sebab Setiap orang Sekuens susunan kehidupan tu berbeza saya nak sebut benda ni sebab benda ni lah yang menjadi sebab sebahagian orang cepat putus harapan. Tonton boleh bayang di zaman yang moden sekarang ni nak cari sumber agama lebih mudah pada zaman Nabi dan para sahabat dulu. Hari ini kita dengar satu bacaan Quran nak tahu tu surah mana? Just ambil satu perkataan cari naik internet kita jumpa dah surah mana. Zaman Nabi dulu sebahagian para sahabat dengar satu hadis Nabi dia orang kena musafir sampai sebulan nak cari hadis tu. Dari segi fasiliti, kita lagi mudah pada dia orang. Tapi dari segi perasaan, dari segi jiwa nak jadi salih, nak jadi baik tu, dia kurang pada zaman sekarang. Tapi hebat pada zaman dulu. Ini satu benda yang kita kena sama-sama fikirlah. Okay. Apa sebab benda tu terjadi? Kak mana yang tak kena? Kebiasaannya lah dia tidak beriman dengan qadat dan qadar dengan baik, dan dia akan pergi ke penyakit seterusnya iaitu, tidak ada qana'ah, iaitu tidak ada rasa cukup dengan nikmat yang dia dah dapat. Dan akhirnya dia akan rasa dia paling teruk, dia paling tak cukup, dia paling tak dapat itu, tak dapat ini. Okay. Jadi ini nak kena faham tentang bab, beriman dengan qadak dan qadar. Okay. Seterusnya, kita tengok, Ahlus Sunnah percaya dan yakin bahawa adanya perhitungan iaitu hisap perkiraan amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia dahulu. Inna ilayna i'abuhum thumma inna 'alaina hisabuhum. Sesungguhnya kepada kamillah kembalinya mereka kemudian dari itu sesungguhnya tanggungan kamillah soal menghitung amal mereka. Maknanya nak tunjuk pada kita ini bab yang dah luar pada akal kita. Tapi kena tahulah benda tu ada dan kita hidup-hidup ni nak bagi selamat di situlah. Wajib mempercayai adanya timbangan amal manusia baik dan buruk. Sesiapa yang kebaikannya itu lebih berat, maka dia pasti berjaya. Sebaliknya, sesiapa yang kejahatannya itu lebih berat, maka dia akan kerugian. Berdasarkan ayat 102-103 surah Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla sebut, Faman Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya maka mereka lah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri mereka kekal di dalam neraka jahannam dua-dua ayat ni bercakap tentang benda yang luar pada akal tuan-tuan buatlah kajian apa pun nak pastikan ada tak akhirat masuk makmal mana pun dia tak akan ada keputusan yang baik untuk isu ni Bahkan mungkin sebahagian orang makin dia kaji, makin dia nak menidakkan adanya benda ni. Ha, sebab tu kalau tengok antara ciri orang beriman, dia bukan hanya beramal salih semata-mata, tapi dia nak percaya benda raib. Tapi yang jadi masalahnya, masyarakat kita ni, dia bukan percaya benda raib yang ni. Dia pergi percaya benda raib yang menakutkan dia. Hantu, jin, syaitan. Tu yang jadi drag di sini. Yang jadi problem di sini. Sehingga menyebabkan kepercayaan terhadap benda-benda khurafak itu, mengganggu beriman kepada hari kiamat dan lain-lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِبْدَةٍ لِلْمُتَّقِينَ Dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertaqwa. Surah Ali imran okay. Nak tunjuk pada kita sini ialah, ini ialah ayat-ayat berkenaan dengan benda-benda raib -benda yang kita kena beriman termasuk benda raib yang berlaku dalam kehidupan kita ni sebelum datang kiamat, sebelum mati masuk alam barzah, sebelum nak tengok syurga neraka ni, antara benda raib yang kita kena bersedia hari-hari ialah ketentuan apa yang nak berlaku pada aku esok hari ni ini pun benda raib yang sebahagian orang tak bersedia terhadapnya esok ni nak menghadapi hari esok esok kerja, apa nak nak jumpa kena orang yang macam mana pula esok okay. waktu nak nak jumpa ni malam ni ni, kalau kita dipanjangkan umur esok lah, malam ni ni nak fikir lah, jiwa macam mana nak kena sedia untuk esok, kita pergi lalu azan tu Tersebut sebut sikit lagi beriman dengan qadak dan qadar, termasuk dalam itu beriman dengan benda gaib iaitu tentang neraka syurga hari kiamat, okay. cuma yang paling simple, ialah beriman dengan ketentuan apa yang akan berlaku pada kita dalam beberapa detik ataupun dalam beberapa singkat masa yang berlaku. Itu ialah latihan ataupun satu manifestasi daripada beriman terhadap qadak dan qadar. Esok kita akan bertemu dengan orang macam mana, kena orang macam mana, apa yang kita akan hadapi apa-apa semua. Itu bahagian juga daripada beriman dengan benda rakyat sebab kita tak tahu apa yang kita akan bertemu. Cuma, kerja kita ialah menyediakan jiwa untuk bersedia menghadapi benda itu. Ha, kalau kita sudah stres pada peringkat awal, maka kita akan jadi orang yang akan sentiasa ketat dan akan sentiasa tegang dalam menghadapi apa-apa. Sebab, kita tak akan mampu mengubah keadaan pada masa akan datang. Orang-orang yang berurusan dengan kita. Cuma, kita yang boleh mengawal bulatan kita sendiri. Okay. Jadi, kita berpada situ, insyaAllah kita akan sambung... Uh, pada keesaan Allah dan adanya neraka tu sikit uh, Jadi setakat tu saja untuk malam ni Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat Subhanakallah mawabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh